Moja kwa moja hii unaendelea kusikiza ni idha ya kiswahili ya radio Isanganilo. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Laia wajiji la bujumula waomba polisi wa barabalani kutumia mbinu zisizo sababisha ajari wanapo simamisha watu wanao kiwuka Baraza la kitaifa la mawasiliano CNC laonya vyombo vya habari vinafido chuki wafungwa zaidi ya 100 kutoka mikoa ya kaskazini wasio na mawakili kusaidiwa na jopo mawakili la Gitiga kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mitambo inaongozwa na Arbel Ndwayo jina langu Romardian Ndwayo vibuni leo isanganiru ni kiboko yao habari kamili Baadhi ya raia wa wa tarafa muhajiji ni Bujumbura wanaomba polisi wa usalama wa barabarani kulinda raia kwa kutumia mbinu nyingine sababisha ajali wanaposimamisha watu wanaotembea pikipiki kinyume na muda uliopangwa wanatoa mfano wa ajali iliyotokea Jumatano jioni mtaani Kanyosha Wanaereza kuwa trafiki waliweka balabalani nyaya aina ya sengenge ilikumzuwea muendesha bodaboda aliepitiriza muda na kusababisha watu wawili kujeruhiwa. Kufuatia hayo, msemaji wa wizara ya usalama ame ambia ledo isangadina kuwa jambo hilo nila kuzikitisha. Mbali na hayo, pili nuhulikie anatoria wito laia wote kwa ujumla hasa wanafanya kazi ya uchukuzi wa kitumia bodaboda kuheshimu sheria zirizo wekwa na mamlaka husika. Baraza la kitaifa la mawasiriano CNC limetolea onyo vyombo vya habari vinavyoendesha kazi bila idhini na kupeperusha habari zinazo chuki na kuvitaka kusimamisha mwenendo huo. Ne story bangu mkunzi ya kuwa vyombo vinaanza kutafuta kibari kutoka baraza CNC indapo wamezingatia sheria. Akifungua mkutano ambao ufanyika baada ya mjezi mitatu kiongozi wa baraza hilo Ana waomba waandishi wa habari kufanya kazi wakizingatia maadili ya kutangaza habari. Na hathi ya kuituwa mkimbizi na potea anapo omba kulejea katika nchi yake ya asiri. Hayo ni maudhuwe ya makubaliano kuhusu wakimbizi ya lio sainiwa mjini jineva nchini uswisi mwakarufu moja miatisa hamsi na moja. Makubaliano hayo ya nareza kuwa sirikali za nchi zinatakiwa kushirikiana na shirika la kudumia wakimbizi duniani UNHCR ili kulinda haki zao. Mengi katika makubaliano hayo na jando je ilakozi. Makubaliano hayo ya Geneva yanaonyesha kuwa mtu aitwayo mkimbizi wakati ana sababu sahihi za kuwa naogopa unyanyasaji kutokana na kabila, dini, wananchi wake au kuwa katika kundi la watu fulani au akiondolewa kulingana na fikra zake za kisiasa na sababu zinazomfanya kuingia uhamishoni. Makubaliano hayo yanaonyesha pia kuwa mtu anayekumbwa na uoga na kutoweza kurejea nyumbani lakini akiamini usalama nchini mwake endelea kuitwa mkimbizi ila mkimbizi huyo akiomba kulejea nyumbani akiamini usalama wa enchi yake ya kuzaliwa haendelei kuitwa mkimbizi katika enchi anapoishi kama makubaliano hayo ya Geneva yanayoendelea kuyonyesha. makubaliano hayo ya Geneva yanatolea wito serikali husika kuungana mkono na shirika la kimataifa linalotetea haki za wakimbizi UNHCR na wakati serikali husika zashindwa kuelewana kuhusu vipengele vinavyo da makubaliano ya Geneva nchi moja inayohusika na makubaliano hayo inahaki haki ya kufikisha malalamiko yake kwenye mahakama ya kimataifa ya sheria Shukran Jean-Noje Ilakuze Bado kuna dhuhlika hali ya kutoelewa mambo ya na virusi vya corona kwenye kijiji Masasu Tlafan Gihetamu kwaani Gitega bado ya raia waliozungumza na redio Isanganiro wanathibitisha kuwa janga hilo linaangamiza watu wengi lakini kuwa Hawana na tarifa za maamukizi yaki hata hivyo. Wengine wanasema kwamba kuna muenendo uliobadilika kama vile kusalimia na kwa kupia na mukono. Hata kama kuna watu wanaochangia wana mleja wakinwa pombe. Pembina ayo kiongozi wakijiji masasu anafamisha kuwa viongozi tawala pamoja na wahudumu wa jamii wanahamasisha laia kuhusu njia za kugikinga dhidi ya janga hilo. Baada ya mapumziko mafupi tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Naam, taarifa hii inanletwa kje moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa jijini Bujumbura. Wafungwa takriban miambiri kutoka mikoa ya kaskazini wanaozuilewa kwa muda ambao hawana uwezo wa kupata mawakili watetezi watasaidiwa bure na jopo la mawakili la Gitega. Wakili Olivier Mwakilishi wa jopo hilo anasema kwamba wanataka kuchangia kufuatia wito wa Wizara ya Sheria ambapo alitoa waziri alitoa miezi miwili ili kesi zote mahakamani ziwe tayari zimesikilizwa. Hawa najiwa yamejili wakati taasisi hiyo inaadhimisha miaka kumi ya uhai wake. Taarifa ya Apoliner Muzagara utaisikia katika sauti ya mwenyeetu Moize Misaku. Kama anavyeleza wakili, anewakilisha Jopo Hilo katika mikoa kaskazini Mwaburundi, mahabusu hao anauzilua kwa muda, watakao nufaika na mawakili wa tetezi ni takriban miambili kulingana na faili ambazo anazo. Sina wawili ni kutoka mkua Kayanza, ngozi takriban hamsini, pamoja na hamsini kutoka mkua Kirundo. Kutokana na kuwa mikoa mkua Kirundo, pamoja na Kayanza, haina Majela, mahabusu kutoka mkua hiyo, watasambishwa katika mkua ngozi, ambapo watapa watishiwa mawakili watetezi ama mkuwani muhinga ambapo kuna gereza wakili olivenda ya ambaje aneleza kuwa watasaidia mahabusu hao wanauzi uliwa kwa muda kwa hapa mawakili watetezi ili watazame iwapo watachiwa huru kwa muda au watasalia gerezani. Mwakilishi wa jopo hilo la mawakili wa mkuwa gitega anabaini kuwa same kubwa wanazingatia mahabusu ambao hawana uwezo wa kifeza wakulipa mawakili na kuzidi kusema kuwa ni katika manti kia pendekezo la wizara ashiria ya kushulikia katika kipindi kishozidi mezi miwili faili za mahabusu ambao wanashikiliwa kwa muda. Ni wakati jopo hilo la mawakili wa mkua gitega linadhimisha miaka kumi tangu lianze kazi yake. takriban mahabusu alfu moja ndiyo watanufaika na kupatishiwa mawakili wateteze nchinikote kama anajozidi kueleza wakili olivier ndayambaje Na moze si misago uh, katika tarifa ya Apolinel Muzagara. Zoezi la kusambaza maji ya shirika laugavu wa kelejide zori mezorota katika sehemu kubwa ya mji wa rumonge. Laia waliwa wathiriwa kuwa wanaingia hasara wanaponunua maji kwa beya miatano dumu moja la lita ishirini au ishirini tano. Wanaomba suala hilo lipatiwe ufumbu di katika shirika lejide ni rumonge. Wanafamisha kuwa hali hiyo imesababishwa na bomba la mutandao mpya lilo pasuka lakini kuwa shuhuliza ukarabati zinaendelea. Kufanya biyashara inayo ingiza kipato katika familia kwa muanamuke ni miongoni muavitu vinawe umigengea heshima kwa, mu, kwa muanamume waki ni maerezo yake Alfonsina Bigirimana. Kiongozi wa shirika tuguanye inzarali naro jumoisha wanawake wakijiji kivuruga trafani gatara mkuwani kayanza. Hao, wanafanya biashara ya mboga mboga aina ya mchicha kwenye soko kula kayanza. Hata kama wanaaleza kuwa kazi hiyo inawasaidia kukithi baadhi ya maitaji, wanaomba mashirika ya kuunga mkono wanawake kuwasaidia kuongeza mtaji ili kupanua uwanja. Patrika Nsengiumba anakugia na tarifa ifuatayo shirika hilo tuguanyi zhala linaundwa na, na kina mama takribani hamsini kutoka mtawa kivuruga tafane gatala mkowani kayanza wanawo chuhuza mboga za majani ya aina ya mchicha kwenye soko kuu ya kayanza wasema kuuwa kupitia kazi hiyo wanalithika kwa kukili baathi ya maitaji yao ya kila siku asakuli paada pamoja na vifazi ya shule kwa watoto wao kwa mjibu wake ya rufonsi na kiongozi wa shirika hilo kazi hiyo inamchango mkubwa kwani baathi yao walianza hata miladi ya ufugaji na ngombe uzi hatanguru wanaume wao kwa upande wao wadhibiti kufurahia jambo hilo na kuwa hata na wanawake wajitoa kwa hali na mahali kwa lengo la kuchangia ili kuendeleza familia wanaume hao wanaendelea wakiwatakia bidii wanawake na kuwahimiza kutorudi nyuma kamwe katika jitihada hii akina mama hao wadau wa shirika tugwanyizala wataje safari ndefu ili kupata bidhaa hivyo pamoja na mtaji kidogo akina mama hao wadau wa shirika tugwanyizala wataje safari ndefu ili kupata bidhaa hivyo pamoja na mtadi kidogo kama baadhi ya changamoto wanazo kabilia na nazo katika kazi hii wanayaomba mashirika yanayo saidia katika sekta ya kuwaendeleza wanawake kwa tolea msaada hasa kwa kuwasaidia kwa kuwapa mikopo kwa lengo la kuipandisha mitagi yao kwa mjibu waki rusia ishimiye kiongozi wa muungano wa mashirika ya kuwaendeleza wanawake na kutolea ufumbuzi maswali yao ya kijamii ya bahini kuwa punde tu watalivali ya njuga suala hilo anaahidi kuwa wanashirika hao watu la wata wafundishwa jinsi ya kutunga vzema miradi ya kujiendereza bila kusaao kwasaidia kukubuisha mitaji yao. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niyaba radio isanganiyo. Shukran eh, Patrick Nsengiumva na ni kwa sauti hii yako tunapo kamilisha tarifa ya mchana waleo. Lakini kabla ya kutoka hapa studio huu hapa ulio kuwa muutasari wa habari za Laia wajidi la wa bujumula waomba polisi wa wabarabalani kutumia mbinu zisiso sababisha ajari wanapo simamisha watu wanau kiuka shiria. Baraza la kitaifa la mawasiriano CNC laonya vjombo vya habari vizna vjo chochea chuki na wafungwa zaidi ya miyamoja kutoka mikua ya kaskazini wasiu na mawakili kusaidiwa na jopo la mawakili mkowani gitega. Mwisho wa tarifa ya habari tukutane hapo saa kuminamoja panapo majari wa yaki mnyezi mongu. Thank you.